Katika kauli yake Allah Jalla wa Ala yawma tabyaddu wujuhun wa wujuh akasema maksudio yake tabyaddu wujuh ahli sunnati wal-i'tilafi wa taswaddu wujuh ahli al Hapa ndipo tuliposimama katika darasa iliyopita na leo tutaanza dalili nyingine juu wa kuingia mzima mzima katika dini au katika Uislam na kuacha mengine Tunaanza na hadithi iliyopokelewa Jalil Abdullah ibn Amr au ibn Amr Naqulu musta'inina billah wa an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا متي ما اتى على بني اسرائيل بن علي من موعظه وقوا روايهن هي هي او موضعين هي هي تسمن على ورواه ايضا من حديث ابي هريره وصححه ولكن ليس فيه ذكر النار وهو في حديث معاويه عند احمد وابي داوود وفيه انه سيخرج في امتي اقوام hii tupate kwanza tarjama ya maana yake wa an abdullah ibn amr allahu anhumah na imepokewa kutoka kwa sahaba mtukufu abdullah itawatokea ummati wangu Yaliyowatokea watokea bani Israil kiasi cha mguu kwa mguu ndara kwa ndara kiatu kwa kiatu hatua kwa hatua yani kwa maana mushabaha huu hauto tofautiana kwa kitu yale yale waliwefanya bani Israil yakawapelekea kuadhibiwa yakawapelekea kulaaniwa na umati wangu watafanya hayo hayo na wakifanya manake nini yatawasibu yale yale yaliyowasibu hao waliyotangulia angalia mtume swalla salam akasema maneno magumu ya kuonyesha kwamba huo ufataji wenyewe hautokuwa na kubagua yani mtu hata jali akasema hatta inkana minhum hata ikiwa katika hao bani israeli yumo ambaye manata ummahu alaniyatan. hata kama ikiwa katika bani Israel, yuko aliyemuingilia mama yake mzazi waziwazi mbele ya watu kama ilitokea hivyo lakana fi ummati man yasnau dhalik atakuepo katika ummati wangu atakayefanya hivyo hapa unaona kwamba watu watakuwa kama vile vipofu hawaoni fashion ikitokea duniani watu wote watafata. Kwa ambao watakuwa ni wafuataji hawatojali bini <coughs> ni mfano mmoja japokuwa tunajaingia katika sheria ya hadithi mnaona huu mfumo wa, wa vijana kuvaa surwali wa kalegeza sawa ni fashion sirizuka tu. Wanajua au ukimuuliza anayevaa, kwa nini unavaa hivyo? Unapendeza? nadhani majibu yatakuwa hapana. Ni fashion tu, vijana ndio wanavaa. Kwa nini wanavaa? Kwa maana ufataji hauto kuwa na kuuliza kwa nini. Ah ah. Ni kuiga tu. Sawa sawa. Vijana wengi leo hii wananyoa viduku. Wanasuka. Wanavaa hereni, wanavaa bangiri, wanavaa mikufu. Si Na ya mengine, mengine, mengine mengi ambayo ukimuuliza mtu sababu ya msingi ni nini? Atakwambia ndio fashion siku hizi duniani. Sawa, fashion lakini source imeanzia wapi? Inalenga nini? Inakuongezea nini? Abasi tu tunaenda na wakati. Hapa mtume anapiga taswira <coughs> ya uwigaji wa kiupofu ambao muigaji hatouliza kwa nini. Akasema hata kama ilitokea katika bani Israeli yuko aliyemuingilia mama yake mzazi wazi wazi na wangu watatokea. <clears throat> Kwenye mitandao ya kijamii Mimi nimewahi kuona sio kama nyinyi mliona na zaidi ya mara moja haya mambo ambayo yanatokea tu kwa sababu kuna jambo likatokea litotokea linashangaza lakini umelisikia huku umelisikia kule mwisho wa siku linaonekana ni la kawaida Swala la niliwahi kuona clip moja ilitembea Mama mmoja na kijana ni mtu na mwanaye wameoana. Sio kama kuna mtu alioona miongoni mwenu. Walikuwa wanahojiwa. Mwandishi wa habari au nini mtangazaji anamuuliza, <coughs> "Huyu ni nani yako?" Anasema ni, ni mwanangu lakini kwa sasa ni mewangu. wangu. Anaulizo ile kijana anasema huyu ni mke wangu, sio mama yangu, ni mke wangu. Lakini sikakuzaa ndiyo lakini kwa sasa ni mke wangu. Maneno ya Mtume salama hayanguki Hatta inkana minhum hata kama itakuwa yuko miongoni mwao man ata ummuhu aliyemuingilia mama yake alaniatan waziwazi mbele za watu lakana fi ummati man yasnau dhalik atakuepo au watakuwepo katika umati wangu watakaofanya hivyo kisha mtume akaendelea kwa inna bani israeel tafarraqat ala 72 milah na hakika bani israeel tukisema bani israeel ni watu wametumiwa mtume wameteremshiwa kitabu cha muongozo kama ambavyo na sisi ummah huu umetumiwa mtume na muongozo umekuja kwa hiyo siji ukafikiria wale si walipotea hawakuwa na muongozo hapana mtume alikuja na muongozo ukaja wakasoma wakauelewa kisha wakautupa nyuma ya migongo yao wakachagua aina fulani ya maisha asema hakika bani israeli waligawanyika katika makundi sabini na mbili huo ni umma mmoja lakini una makundi makundi mpaka sabini na mbili Wataftariku ummati na utagawanyika umma wangu ummati Muhammad ala 370 milah watakuwa katika mila sabini na tatu wale ni sabini na mbili sisi tutakuwa na tatu. Kisha mtume akaendelea akasema kulluhum finnari wat watakuwa watu wa motoni illa millatan wahida isipokuwa mila moja ndio itasalimika Qalu masahaba wakasema kummuuliza mtume wa man hiya ya rasulallah ni mila ipi hiyo ewe mtume wa Allah? Qala akasema ma ana wa ashabi. Ma haya yanafasiriwa hivi ni ile au ni lile kundi litakalokuwa katika yale nilionayo mimi leo na maswahaba wangu. Au unaweza ukasema ni wale watakaokuwa kama nilivyo na masahaba wangu <coughs> Sheikh baada ya kutaja hadithi hii akaweka komenti akasema waliyataammalil mu'min hebu na achukue mazingatio mu'mini. aladhi yerju liqa Allah Mu'mini ambaye anataraji kukutana na Allah achukue mazingatio Mazingatio gani Kalama sadiq al-masduqi maneno ya mtume ambaye ni as-sadiq mkweli al-masduq mwenye kusadikishwa katika kile anachokisema muumini yeyote ambaye anataraji kukutana na Allah hebu naachukue mazingatio Khususan ana sema kalamus-sadiq al-masduq fi hadha al maneno ya mtume katika eneo hili la huku kuparaganyika makundi sabini na tatu. hususan hasa hasa neno ambalo linataka mazingatio kauluhu ni maneno ya mtume aliposema maana alaihi wa ashabi ni wale watakaukua na yale nilionayo na masahaba wangu kisha akasema ya laha mimma wa'idha uzuri ulioje wa mawaidha lau wafaqat min alqulub hayatan Lau kama mawaidha yenyewe yangelizipata ya nyoyo zilizo hai lakini kwa bahati mbaya mawaidha yenyewe yanakwenda katika nyoyo zilizokufa kwa hiyo hayaachi athari rawahu at -tirmidhi. hadithi ameipokea al-Imam at-Tirmidhi wa rawahu min hadithi Abi Hurairah wa sahaha imepokelewa hadithi hii hii kutoka kwa, kwa Abi Huraira na ni hadithi sahihi walakin laisa fihi dhikrun-nari riwaya hii nyingine haikutaja kulluha fin-nari hii annari haikutajwa wa huwa hadith Muawiyah 'inda Ahmad wa Bidawud wa fihi katika riwaya hiyo imekuja maneno mengine haya annahu sayakhruju fi ummati akwamun mtume alibashira akasema watatokea katika ummati wangu aqwamun watu tajara bihim tilkal ahwa Yatawaniyo. yatawafuata matamanio kama tajara alkalabu bisahibihi alkalabu maana yake ni ugonjwa ambao unampata mtu pale anapongatwa na mbwa tunaiita nini kichaa cha mbwa angalia mifano ndugu zangu anaoipiga mtume itatokea katika umati wangu watu wataandamwa na matamanio Mtu aliyengatwa na mbwa akapatwa kichaa jinsi kinavyomuandama Kama ya tajara bisahibihi la yabqa minhu irq haitobakia kwa watu hao walioandamwa na hayo matamanio mithili ya mtu aliyengatwa na mbwa akapata kichaa Haitowacha irq mshipa wala mafsilun wala kiungo ila dakhalahu isipokuwa hicho kichaa cha matamanio kitamwingia yani huyu haambiwi akaelewa chochote Hasikii aya wala hadithi kuna watu wamewahi kupewa na saha. alafu mtu anasema kama ni kuingia motoni kwa sababu ya hili niache nikaingie motoni nikoraji yani huyu matamanio yamemuingia hayakuacha mshipa katika mishipa yote alionayo ndani ya mwili wake isipokuwa yameingia na akasema imetangulia huko nyuma katika darsa zilizopita wa mubtaghi fil islami sunnat al na mwenye kuleta ndani ya Uislamu yale mambo ya jahilia. Kwa hiyo mtu ana ujahili wake anaunasibisha na dini hasiki na saha wala haamiliki. Matamanio yamemuingia kama mtu ambaye amengatwa na mbwa mwenye kichaa akapatwa kichaa, haelewi chochote. Hii ni tarjama ya hadithi lakini kuna maelezo ya muhimu husiana na hadithi. Kwa hiyo darasa letu ya leo tutaishi na hii hadithi na itakuwa inakamilisha anwani tulioanza nayo ulazima wa kuingia katika sheria za Uislamu zote na kuyaacha mengine yote yasiyokuwa katika mila ya Uislamu. Kama tulivyosema katika darasa lililopita yale mambo ya kienyeji matamanio yako usiingize katika dini. bidaa zako usiingize katika dini na vitu vingine ambavyo tumevieleza hadithi hii ya kugawanyika kwa umma imepokewa na idadi kubwa sana ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam miongoni mwao ni hii riwaya ya abdullahi ibn amru ibn al-As kuna riwaya ya Abu Huraira kuna riwaya ya Muawiya Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ameeleza kuhusu hadithi akasema hadithi hii ya mtume anayoelezea kugawanyika umma ni taarifa lakini ni taarifa ambayo ndani yake imebeba makemeo mtume anaposema umma huu utagawanyika makundi 73 Bani Israili waligawanyika makundi mbili na umma wangu watagawanyika makundi tatu. hii ni taarifa si ndio lakini ni taarifa ambayo ndani yake imebeba makemeo ndio maana Sheikh Rahmatullah akasema muumini yoyote ambaye anataraji kukutana na Mola wake achukue mazingatio kwenye hadithi hii kwa sababu ndugu zangu waweza kuwa umeshikilia mambo ukidhani ndio kumbe sio dadi kubwa ya namna hii unawezaje kuwa na amani na uhakika kwamba mimi hapa nilipo ndipo unawezaje kujiaminisha kwamba mfumo ninaoenda nao wa ibada ndio na hasa itakapokuwa wala hujasoma na unachokifanya huna dalili nacho panahitaji mtu uchukue tahadhari kwa sababu ndugu zangu jambo linatisha kwa sababu Tunawekeza, si ndio ibada zetu tunazozifanya tunawekeza ndio akiba yetu ibada kwa maana yake pana swala zetu sadaqa zetu mambo yote tunayoyafanya ya kimungu ya ibada aliyotuamrisha ndiyo tunawekeza ili hizi amali zikatufae mbele ya Allah si jambo la mchezo unataka umakini Nilisema juzi wakati nafunga darsa nikasema kwa sababu malipo kwa Allah hayategemei ulichoka kiasi gani ulitumia nguvu kiasi gani ulitumia mali kiasi gani hapana yanategemea ulipatia kiasi gani moja lakini mbili nika kusomeeni maneno ya Allah Jalla wa Famankana faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan saliha wamefasiri wanawachuoni kwamba amalan saliha ina masharti mawili kama una mpango wa kukutana na Mola wako ukiwa salama na usalimike jipinde kutenda matendo mema lakini matendo mema yawe na masharti makubwa mawili ay khalisan waswaban amali zako ziwe ni khalis ulifanya kwa ajili ya Allah sio kwa lengo lingine miban iwe ulipatia maelekezo ya mtume kwa sababu sisi tunajifunza kwa nani kwa rasulullah sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo anasema ibn taimiyah rahimatullah alaihi kwamba hadithi hii ni taarifa kutoka kwa mtume lakini ndani yake mna makemeo kwa nini mna makemeo kwa sababu haya makundi sabini na mbili ya bani israeli na makundi sabini na tatu katika umma wa mtume ukilitoa hilo moja makundi yote haya kadiluinat yamelaaniwa kwa hiyo tukirudi kwenye anwani ulazima wa kuingia kwenye uislamu mzima mzima na kuyaacha yasiokuamo ndani yake sasa hadithi ukitazama kuna al-amru bilbu'di 'anil milali hadithi imebeba mtume anatuamrisha kujiweka mbali na mila potofu sawa kama mtume anatuambia makundi 72 mila mbili za bani israeli zote motoni umma wake unakwenda mpaka tatu. mila tafsiri yake muislam mwenye kuinasihi nafsi yake ajitahidi kushika mila iliyo sawa na mtume aliibainisha maana alayhi wa ashabihi. lakini kwa bahati mbaya sana kila mmoja anasema sisi ndiyo wale kundi lile moja al firqatul kundi lililosalimika sisi Ndiyo katika yale makundi 72 na, mbi, na, na tatu, mtume alisema isipokuwa moja Ndiyo sisi lakini kuna vipimo ndugu zangu. ambavyo yatakikana mtu avitazame. ili aweze kuwa salama. Ah. Uh, wa hadithi hii wakasema la unyoyo za waislamu na waumini zingelikuwa hai zingelikuwa zinakwenda mbio kuitafuta janna na kujiweka mbali na moto sote tunafahamu adhabu ya moto wa Allah jalla waala lakini unaweza ukasema au jambo hili wito ukiutoa kwamba kila mmoja akimbilie janna na ajiweke mbali na moto asemwa sote tuko katika juhudi hizo shekhi si sote tunapambana kuukimbia moto na kuitafuta janna lakini mwenye kuukimbia moto na kuitafuta janna ya bima kana alayhi anabi wa ashabuhu anangangania na kushikilia mfumo aliyokuwa nao mtume na maswahaba wake huyo ndio tunasema anaikimbilia janna na anaukimbia moto ndeya yaliyokuwa nayo mtume na maswahaba wake wazi sasa nitakupeni baadhi ya mifano katika mifano tazama mapote yaliyogawanyika tuyataje baadhi moja katika mapote ambayo umma wana wazuoni wa umma wamekubaliana kwamba ni mapote potofu kundi la kwanza ni mahawarij ili ni pote la kwanza potofu Ab mtume sallallahu alayhi wa sallam kalitaja wazi wazi amewapa majina magumu sana jina la kwanza akasema ni kilabu nnari ni majibu ya motoni maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam hadithi sahihi moja mbili amewahi kusema mtume la in adraktuhum kama nitawadiriki la ukatilannahum katla adin nitapigana nao nitapambana nao nitawaua kama wale kaumu wa ila adina na ah adi walitumia kaumu adi walitumia mtume wao nani hud mtume anazungumza lakini nataka niwaambie ni pia kitu kimoja cha ajabu sana hawa mtume anaosema ni majibu ya motoni angalia wasifu aliyoutaja wa Subhana Allah Akasema Tahkiruna salatakum inda salatihim wa siyamakum inda siyamihim yaqrauna alquran Wala yujawizu hanajirahum Subhana Allah Usije ukaweka akilini kwako mtume akawaita ni majibu ya motoni kwamba ni makafiri awaudhurie msikitini la mtume anasema ukiwaona wanavoswali wewe utajitharau kwamba misi si swali khushuu'i unyenyekevu usio kuwa mfano. wasiyamhum inda siyamikum ni watu wasaum kweli kweli pengine wewe unafunga ramadhani mpaka ramadhani lakini wao wanafunga faradhi na sunna huwezi ukawafikia kwa usomaji wa Qur'ani lakini mtume akasema wanaisoma Qur'ani haivuki hapa kwa maana hawazingatii maana yake. Hao ndiyo mtume aliwaita ni majibwa ya motoni. Sasa kwenye sura kama hii unawezaje we kujiamini kwamba mi niko salama? Nikupeni jambo moja tu katika mambo ya makhawariji. Manake hapa nikikuacha hapa nitakuwa nimekuacha na na maswali mengi katika kichwa. Sasa si Waislamu hao. Wanaswali, wanafunga, alafu sasa mtu ana sasa tutawajuaje au mimi nitajijuaje kama niko salama? Moja katika majanga yao ni kuwakufurisha Waislamu na kuhalalisha damu zao. ukirudi katika nusus zilizokuja katika Qur'ani na katika Sunna katika kuelezea hurma tu damil muslim utukufu na thamani ya dami ya Muislam lakini wao wasema wanawaacha ahalul kufri wa shirki wayaktuluna muslimin sawa sawa moja katika takfiri yao kwa kufurisha waislam ni kwamba wao wanasema murtakibul kabirati kafir kharijunanil milla alkabira maana ni dhambi katika madhambi makubwa hebu nani anitajie katika madhambi makubwa kuwa ushirikina zina alafu riba alafu shirki sawa imetajwa hebu tuchukue riba zinaa nataka ni ni moja ambayo yani utashangaa pombe sawa kusema uongo sawa ni katika madhambi makubwa. Sasa wao msimamo wao mahawarij wanasema murtakibu kabira kafirun khalidun mukhalladun finnar. Mtu yoyote alikuwa Muislam akafanya dhambi katika madhambi makubwa pale pale amekufuru, ametoka katika Uislamu na akifa huyo ni wamotoni milele. Sasa mtu akibeba akida hii ikawa ndio anaamini kabisa Ye kumwua Muislam ni kitu kidogo sana au sio? Eh. Na nyinyi mnakumbuka fitna iliyokuwa imetokea ilivyokuwa imechachamaa na imeshamiri. Sawa. Nasalullah salama ta ala afia. Sasa wao wazi wazi lisaanu halihim nahnu lasna ala ma kana alayhi sisi hatuko katika ile misimamo iliyokuwa nayo maswahaba na mtume anasema alipo ulizwa man hiya ya rasulullah akasema ma ana wa ashabi hilo linajitoa kuna kundi linaitwa murjia katika mapote yanayo jinasibu na uislamu Kuna pote linaitwa Kadaria. Haya ni mapote machache katika mengi. Ukitazama akida yayo Pote na haya makundi kuna mambo mengi sana ya ajabu. Kwa hiyo Muislamu yatakikana azingatie sana hii kauli maana عليه wa ashabi na sio masala tu ya kujinasibu ndugu zangu akili tu ikakwambia mimi ni katika Ahlus Uka, Ukapenda tu jina lakini akida ya Ahlus wala huijui. Na hayo mapote potofu pia huyajui. Hapana. Ukisoma akida ndugu zangu ndio utagundua sisi bado hatujajua Uislamu wetu. Tunalo jukumu kubwa sana la kusoma Uislamu tusikilize dhana halafu kuna maneno machache na uh, alipoulizwa ajaba bi anna usulaha arbaa akajibu kwamba haya makundi mbili yanachimbuka katika misi, wa, makundi manne ni masala muhimu sana haya uyajue ya talibal ilmi akasema usuluhu arbaa chimbuko lake haya makundi sabini 72 yanachimbuka katika makundi manne kundi la kwanza ashia shia kundi la pili alkhawarij kundi la tatu almu'tazila na kundi la nne alqadariyah haya makundi manne ndani yake amechimbuka ya makundi sabini na, mbili. <clears throat> na kwa mantiki hiyo yatakiwa Muislamu uchukue tahadhari sana sana ni wapi unachukua dini yako muhimu sana ili jambo jamani sio kila anayeweza kusema kaya pamba maneno na hivi kwamba yatakuwa yanafaa ukitaka kuokoka muislam shikamana na dalili jambo lolote la kiibada usilifanye isipokuwa lina ushahidi na dalili katika maneno wanasema wanawachuoni waliofasiri au waliosherehesha kitabu hiki tunachokisoma fadlul islam wanasema kitabu hiki ni cha thamani mno anakihitaji la العلم kwanza lakini anakihitajia kila mwenye kutaka usalama katika dini yake na bila shaka tangu tumeanza nacho unaona kila topic tunaoigusa ndani yake inakuwa kama vile inakufungua unaona kabisa kwamba kuna hatari kama tulivyosema juzi umebeba mzigo mkubwa na unaondoka nao alafu naambiwa huu sio haukua huu itakuwa ni hasara kubwa sana Kuna mifano ameipiga wanasema ukitazama kwa mfano katika bidaa, ambazo zimezushwa zikanasibishwa ni katika Uislamu Ukimuuliza mtu kwa mfano ambaye anaadhimisha na kutukuza makaburi Tukisema kwa tukisema ibada ya makaburi neno hili linasikika vibaya na mtu anaweza akakasirika lakini ndio ukweli kama kuna makaburi yanajengewa saw sawa sawa ya yakapambwa na watu wakayafungia safari wakaenda kuomba shida zao pale unataka ibada gani kama hii sio ibada tunuelewana vizuri sasa mtu anaifanya hivi ukimuliza Je, utaratibu huu ndiyo aliokuwa nao mtume na maswahaba? Hawezi kusema ndiyo. Au kuna mtu anaweza na ujasiri wa kusema hivyo? Kwamba mtume na maswahaba ndivyo walivyofanya. Hawezi kusema. Tunarudi kwenye hadithi. Nani anasalimika ni yule atakayekuwa mimi leo na maswahaba wangu. Je, huu mfumo wa kuyaadhimisha makaburi na kuyatukuza mtume na maswahaba wake walifanya hapana mbona wewe unafanya una uhakika gani na yale makundi sabini na mbili kwamba hutoingia kadhia sio kuna ubaya gani ubaya ni kwamba umekhalifu ile njia ya mtume sallallahu na nani na naswahaba wake lakini mtu anayekwenda kuomba Manaka ibada zinazofanyika katika makaburi ni pamoja na kuomba shida zao watu wakaomba na wakaitakidi kwamba hadha sahibu lkabri ni waliyuni awliya illa. Kwa hiyo tukiomba kupitia kwake mambo yetu yatakaa vizuri. Muhimu ndugu zangu yatutoshe yaliyowatosha masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na turidhike na yale walioridhika nayo wa mtume sallallahu alayhi wasallam hii ni qadhia muhimu sana sana katika kutafuta salama na Mola wetu pale tutakapokuwa tumerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala